A huszonhatodik fejezet Ne csináljatok magatoknak bálványt és szobrot, Se követne ne állítsatok, Se sziklába vágott képet ne állítsatok a földeteken, Hogy azt imádjátok, Mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Tartsátok meg szombatjaimat, És félve tiszteljétek az én szentélyemet. Én vagyok az Úr. Ha parancsolataimban jártok, És megtartjátok, és megteszitek parancsaimat, Megadom nektek az esőket a maguk idejében, És a föld megadja termését, És megtelnek a fák gyümölcsel. A cséplés belenyúlik a szüretbe, És a szüret találkozik a vetéssel, És jól lakásig eszitek kenyereteket, És rettegés nélkül fogtok lakni földeteken. Békét adok határaitokon, alhattok, és nem lesz, aki fölriasszon. Elveszem a gonosz vadállatokat, és kard nem lép át a határaitokon. Üldözni fogjátok ellenségeiteket, és elhullanak kardotok előtt. Közületek öt üldöz majd száz idegent, és száz tízezret. Ellenségeitek elhullanak a kardotok előtt. Letekintek rátok, és gyarapítani foglak benneteket. Megsokasodtok, és megszilárdítom a szövetségemet veletek. A korábbi vetések begyűjtött régi termését fogjátok enni, és amikor jön az új termés, kiszórjátok a régit. Fölállítom lakóhelyemet köztetek, és nem fog megutálni titeket a lelkem. Köztetek fogok járni, és a ti istenetek leszek, Ti pedig az én népem lesztek. Én vagyok az Úr, a ti istenetek, Aki kivezettelek benneteket Egyiptom földjéről, Hogy ne szolgáljatok nekik. És széttépem igátok kötelékeit, Hogy föl esetve járhassatok. Ha pedig nem hallgattok rám, És nem teszitek meg mindezen parancsaimat, Ha megvetitek törvényeimet, és semmibe veszitek ítéleteimet, hogy tegyétek meg mindazt, amit meghatároztam, és megszegitek szövetségemet? Én is ezeket teszem veletek. Meglátogatlak titeket hirtelen rettegéssel, lázzal és forrósággal, mely elemészti a szemet, és kioltja a leheletet, és elemészti a lelket. Hiába fogjátok vetni a magot, amit ellenségek fognak megemészteni. Ellenetek fordítom az arcomat, és elestek ellenségeitek előtt. Azok fognak uralkodni rajtatok, akik gyűlölnek titeket, és menekülni fogtok, jól lehet senki nem üldöz benneteket. Ha pedig még ezután sem engedelmeskedtek nekem, meg hétszerezem fenyítésteket bűneitek miatt, és összetöröm kemény gőgötöket. Az eget olyanná teszem fölöttetek, mint a vas, a földetek olyan lesz, mint a réz. Az erőtök eredménytelenül emésztődik föl, a föld nem fog teremni, a fák nem hoznak gyümölcsöt. Ha ellenem jöttök, és nem akartok rám hallgatni, meghétszerezem csapásaitokat bűneitek miatt, Rátok bocsátom a mezei vadakat, Melyek elragadják gyermekeiteket, Elpusztítják jószágaitokat, És megritkítanak benneteket, És pusztasággal lesznek utaitok. Ha még így sem akarjátok elfogadni a fegyelmet, Hanem ellenemre éltek, Én is fölkelek ellenetek, És hétszeresen megverlek bűneitek miatt, és rátok hozom szövetségem bosszuló kardját. És amikor városaitokba menekültök, pestist küldök közétek, és ellenségeitek kezére kerültök. És miután eltöröm kenyeretek botját, tíz asszony fogja sütni egy kemencében a kenyereteket, és súlyra fogják nektek adni, és enni fogtok, és nem fogtok jól lakni. Ha pedig még ezek után sem hallgattok rám, hanem ellenemre éltek, én is haraggal fordulok szembe veletek, és megfenyítelek titeket hét csapással a bűneitek miatt, úgyhogy meg fogjátok enni fiaitok és leányaitok húsát. Lerombolom magaslati helyeiteket, összetöröm illatáldozataitok oltárait, és hol testeiteket, Bálványaitok holttestére vetem, És megutál benneteket a lelkem annyira, Hogy városaitokat pusztasággá És szentéjeiteket rommá teszem, És többé nem fogadom el a kellemes illatot, És elpusztítom földeteket, És csodálkozni fognak rajta ellenségeitek, Amikor lakói lesznek. Titeket pedig szétszórlak a nemzetek közé, és kardot vonok ellenetek. A földetek pusztaság, és városaitok rommá lesznek. Akkor majd megtartja a föld szombatjait pusztaságának minden napján, amikor ellenséges földön lesztek, pihenni fog a föld, és megtartja szombatjait. Elhagyatottsága napjaiban szombatot fog tartani, mert nem pihent a tiszombatjaitokon, amikor ott laktatok. Akik pedig megmaradnak köztetek, azoknak a szívébe rettegést adok az ellenségek tartományaiban. Megrémülnek a röpülő levél hangjától, és mint a kard elől futnak előle. El fognak esni, jól lehet senki nem üldözi őket és mindegyik a testvérébe botlik, mintha háborúból menekülne, jól lehet senki nem üldözi őket. Közületek senki nem mer majd szembeszállni az ellenséggel. El veszni a nemzetek között, és ellenséges föld emészt meg titeket. Ha pedig valaki megmaradt közületek, elvész gonoszságaiban ellenségeitek földjén, és atyainak bűnei miatt velük együtt vész el. És megvallják majd saját gonosságaikat és őseik gonosságait, melyekkel föllázadtak ellenem, és szembeszegültek velem, hogy én is ellenük forduljak, és ellenségeik földjére vezessem őket. Hogy legalább akkor megalázódjék majd körülmet életlen szívük, és akkor engeszteljenek gonoszságaikért. És akkor majd megemlékezem szövetségemről, melyet Jákobbal, Izsákkal és Ábrahámmal kötöttem. A földről is megemlékezem majd, mely, miután ők elhagyták megpihen szombatjain, pusztaságot szenvedve ő miattuk. Ők pedig engesztelik majd a bűneiket amiatt, Hogy elvetették ítéleteimet, És megvetették törvényeimet. De mégis, jól lehet ellenséges földön lesznek, Nem vetettem el őket teljesen, És nem néztem le őket úgy, hogy elvesztenek, És érvénytelennek tekintsem velük kötött szövetségemet. Én ugyanis az Úr, az ő Istenük vagyok. És megemlékezem az atyáikkal kötött szövetségről, akiket kivezettem Egyiptom földjéről, a nemzetek szeme láttára, hogy az ő Istenük legyek. Én vagyok az Úr. Ezek azok az ítéletek, parancsolatok, előírások és törvények, melyeket az Úr önmaga, és Izrael fiai között adott a sínai hegyen Mózes keze által.